Akkor hívjuk a Filipót. Halló! Halló! Jó reggelt! Jó reggelt. Nagyon halk lettél. Nézéken, de de most, most már jó. Melyik helyiségben okay. vagy? Vagy anyádnál vagy? Teljesen mindegy. <gül> Figyelj, én most nem az izraeliektől vagyok, hogy oda lövök egy rakétát, és ennek megfelelően fognak meghalni. Azt én honnan tudjam. Figyelj, kezdesz emlékeztetni a fialára. <gül> nem vagy egy kicsit bizalmatlan? Nem, nem, nem. Egészséges bizalmi szintet mutatok szerintem. Ezt kiállapítja meg? Én. És rajtad kívül senki más? Remélem, hogy más nem foglalkoztat ez a kérdés. Jó. Ja. Eltelt 168 óra, vagy nagyjából annyi a múltkori beszélgetésünk óta, mondja egy teljesen lényeges és egy teljesen lényegtelen eseményt, amely mégis megmaradt az emlékezetedből. Megleptél ezzel a kérdéssel, nem, nincs ilyen nyilvántartásom. Naplót nem vezetsz? Nem. Mi az, amit tegnap nem tudtál befejezni? Hát egyszerűen több készülőjnövünkön dolgozom, ebből volt, amit sikerül befejezni, volt, amit nem. De ezeket ma fogom. Tegnap előtt elsírtam magamat az úszodában. Miért? Így hatott rám az egyik Molnár Ferenc novella. Most már régóta kíséri az életedet? Igen, apránként megy. És mi volt az, ami ilyen hatást gyakorolt rád? Volt egy novella, ami arról szólt, hogy egy 19 éves lány hogyan közelít az Északai Dunához ha minden igaz, ő egy Svájcban nevelkedett kislány, aki bejárt Kelet-Európát különböző helyeken volt, komorna, vagy valami ennek megfelelő. Komorna, ez a szó például a te lányos szókincsében mikor fog beilleszkedni szerinted? Egyáltalán be fog illeszkedni? Valószínűleg tartom. Gondolom, amikor olyan szövegeket fog olvasni, ahol előfordul. Tíz emberből, tíz fiatalból tíz tudná, hogy mi az a komorna? Tíz biztosan nem, de szent a felnőttből sem. És uh, teljesen elnagyolt, és ez egy nagyon szép kifejezés a szöveg, de van egy csecsemője, tehát jaj, nem, nem igaz. Komáromban, uh, egy komáromból elvezényelt katona, a gyerek apja, akivel volt egy rövid viszony, de nem meghatározó, és lett belőle egy gyerek, és azt viszi a Dunához megölni. És ahogy közelít a vízhez, úgy lassul le, a Duna egészen fantasztikusan van leírva, tehát az egy, egy impressionista erejével van leírva, beleértve, most sötét van, tehát ugye a plener az nem elsősorban arról híres, hogy esti festményeket vagy este rögzített festményeket tennének közre, ez egy este közzétett impressionista festmény. Elég költői vagyok? Nagyon, nagyon szép. Um, és hát valami ott van benne, hogy mozog valami a bokorban, de aztán rájön, hogy semmi, és amikor Gyakorlatilag ugye ráfektetni a gyereket a vízre, mint hogyha a víz egyébként egy asztallap lenne. És akkor, amikor ezt megteszi, akkor kinyílik a bokor, és feltűnik egy halász. Aki nagyon egyszerű tűmondatokban beszél a nőhöz, mint egy pszichológus. Az első kérdése mindjárt az, hogy ugye azért jött ide, hogy megöli a gyereket. És a nő az köprinjelni nem tud, és a Pali keresetlen szavakkal elmondja, hogy neki beteg a felesége, nem abban az értelemben, ezt mindjárt teszi de nem vállalhatnak gyereket. És mi lenne, hogyha a gyereket odaadná neki? A nő habozik egy ideig, aztán odaadja, a Pali azt is elmondja, hogy egyébként bármikor meglátogathatja, a nevet nem mond, talán szobról van szó, de ebben vagyok egészen biztos a nő odaadja a gyereket, a palé ráhelyezi, ugyanígy a, elhelyezi a gyereket egy asztallapra, csak az éppen nem a víz és nem egy asztallap, hanem a csúnaknak a, az alja elevez, és a nő elveszti a látóhatáron akkor, amikor egy nagy gőzös hajó elmegy, és utána hiába mereszti a szemét, már nem lát semmit. És az utolsó mondat, és ilyen viszonylag rendszeresen előfordul velem, a fejemre raktam a könyvet, mert elsérte magam. egy gyönyörű. Már lassan meg, meggyőző, hogy adjak egy új esélyt a Ez a Én semmi... Igen? Nem. Mondd csak. Nem, tegnap fejeztem be. A, még hónapokkal ezelőtt ajánlottátok nekem a Debreceni Józsefnek a, a Hideg krematórium című könyvét. Igen, Félek, azt, azt a Kriszt ajánlotta, én nem olvastam végül sem. Tegnap fejeztem be, e, egészen, egészen lenyűgöző könyv, és csak a, aki nem ismeri, annak mondom, hogy azben az egyik különlegesség, hogy ezt a könyvet 1950-ben írták, és Magyarországon most pár éve adták ki először, párhuzamosan 15 nyelven jelent meg, és számomra egy ilyen önmagában izgalmas jelenség az, hogy egy ilyen súlyú könyv az, az majdnem 80 éven keresztül tud kvázi lappangani, úgyhogy Szerbiában kiadták, vagy Jugoszláviában kiadták többször is. De Magyarországra különböző politikai okokból nem tudott eljutni, úgyhogy nagyon hálás vagyok a ez ezúton is nagyon köszönöm vissza. Hallja. Sajtem. A... Inforádiót hallgattam, és az inforádióban arról volt szó, hogy Magyarország mennyiben különbözik a többi nyelvcsaládtól, mert hogy például egy holland egy pár száz éves szöveget se ért meg, és a halotti beszéd, amely talán 800 éves, vagy 900 elnézést, hogy eltévedtem, most nem érettségünk vagyunk, és hogy nagyon kevés olyan nyelv van, amely egyébként nem csak hogy megmarad, de ekkora időtávlatban lehetővé teszi azt, hogy x-száz évvel később érthető legyen az a szöveg, amit x-száz évvel korábban írtak. <hül> Nagyon érdekes volt. Mi maradt meg a könyvből? Nem olvastam. Nagyon sok minden. A nagyon sokat számít az, hogy egy ilyen eseményről, vagy esemény sorozatról, vagy az emberi létezésnek a legmélyebb újrairól milyen nyelven tudsz beszámolni. Tehát, hogy megpróbálod-e a kifejező képességedet, vagy az élményeidet kipótolni valamilyen retorizálással, esztétizálással, valami erőt, értelmezésnek a rájöltetésével, és a többi arra pedig szemztelenül, szemztelenül be tudsz számolni olyan kegyetlenségekről, olyan élményekről, amelyeket nagyon nehéz nem szenvedésgicssel ábrázolni, és ebben a Debreceni nagyon, nagyon erősül. Ugye újságíró volt, és bámulatos képessége van arra, hogy, hogy, hogy kiméri azt, hogy, hogy egy jelenet az, az milyen nyelvi reprezentációt bír el, és honnantól vár egy gicsé vagy ízléste lenni, ami egy nagyon-nagyon nehéz egyensúlyozás, és a, hát a holokausztriódomban is keveseknek sikerül szokták párhuzamként felhozni vele a, a kapcsolatban a Primo Levitt vagy a Tadeusz Bolovszkit, kiváló lengyel loválistát, vagy a kertészt. De rajtuk kívül kevés olyan ember van, aki, aki ezt ilyen látással és ízléssel tudja megenni. Te szerintem te is szeretnéd, nem tudom, hogy elolvastad el. Te olyan apró részleteket figyel meg epizódokban, és mondd el nagyon tömör takarékos mondatokban, hogy, hogy minden pillanatban kapkodod a fejed. És közben az egész a 160 oldal, tehát nem egy nagy, nagy terjedelmi dolog. De irodalmi szempontból, történeti szempontból, minden szempontból egy egészen kiváló könyv. Neked a szüleid mennyit meséltek a múltjukról? Még egy dolog, bocsánat, érdekes, hogy ez az egyetlen olyan Holokauszt emlékirat, az én ismereteim szerint pedig olvastam párat, amelyik kifejezetten nem a német raptartóknak a kegyetlenkedésére koncentrál, hanem arra, hogy amikor egy ilyen teljesen kontrollfosztott helyzetben minimális hatalmat adsz rabok kezébe, akkor hogyan tud rögtön elindulni a... Hát a még nálam is lejebbben szembeni kegyetlenségnek a túlbújjázása. Tehát, hogy a kápók, a különböző konyhán dolgozók, vagy akármilyen apró kiváltságot szerzők azok hogyan fordulnak automatikusan állatban. Nyilván egy olyan helyzetben, amit nem ők teremtettek, de ez az emberről elképesztően sokat elmond, és ezt nagyon-nagyon szépen differenciáltam ábrázolja a szerzők. Most már ezt nem akartam mondani, tehát, hogy még dolgozik be a szöveg mindenkinek, nagyon ajánlom, hogy A szüleim maguktól nem ilyen a ahogy egyre idősebbé válunk, én úgy, úgy kérdezgettem őket egyre többet és többet. Mondjuk azt, hogy 10 tízes skálán, öt és félre, és félre. Az én szüleim nem voltak koncentrációs táborban, a rokonság más része igen. Gettóban voltak, arról se nagyon meséltük. Uh -huh. Hát ebben szélsőségesen eltérőek. A... én ugye a 2000-esek elején nagyjából 50 holokausztúrével csináltam elég hosszú, interjúkat, és nagyon nagy volt a szórása a tekintetben, hogy valaki próbálja elmondani és nem hallgatják meg, próbálja elmondani és meghallgatják, soha nem beszél róla, letagadja, azt is elfeledheti a gyerekkel, hogy ők tulajdonképpen zsidók, tehát hihetetlenül sokféleképpen dolgozzák ezt fel emberek. De ez jellemző, amit mond az, hogy, hogy van, aki úgy próbálja védeni a gyerekét, vagy védeni saját magát, hogy hogy sem volt egy róla. Volt egy nagyon érdekes interjú, egy ismert történésznek a, az édesanyjával, és ez az ismert történész viszonylag sokat foglalkozott felőtt korábban a holokausztal, de kiderült az, hogy ő egészen a tízes éveig azt sem tudta, hogy ő zsidó, sőt, úgy derült ki számára, hogy érintett a holokauszt témájába, hogy egyszer úgy jött haza az iskolából, hogy valakitől elterúlva elkezdett teriszája a zsidózni. És akkor az anyja odaállította a tükör elé, és azt mondta, hogy hát ha le akarsz köpni egy zsidót, akkor tessék, próbáld meg. Nekem erről szegedi csanát az eszembe, akivel valamikor én nagyon sokat beszélgettem, interjú nem készült. Nem volt eldöntve, hogy lesz-e, vagy sem, bár azt hiszem, hogy annak érdekében találkoztunk, hogy legyen. De többet beszélgettünk a kelletténél, és aztán nem lett interjú, aztán eltűnt, mint szürke szabár a ködben. Hm. Emlékszel még a szereli család történetével? Ez komolyan kérdezett? Persze, persze. Ott, ott. Különböző helyeken találkoztunk és beszélgettünk. De abból nem lett beszélgetés. Nem, nem. nem. Én ilyen interjúkat még annak idején rajtamás Tamás megbízásából készítettem, könyv is lett belőle. Hát nem abból, annak a felhasználásából. Sok mindent csináltam az életem folyamán. És mit csinálsz? Hát az majd kiderül, de reggel, amikor felébredek, akkor konstatálom, hogy nem haltam meg. Ez tényleg hogy a kakuk és a hadas egymástól, nem tudom, pár méterre haltak meg, néhány év különbözötévől. A Gyurival valamikor nagyon jóban voltam. Érdekes, hogy pont akkor távolodtunk el egymástól, amikor hazajött. Amikor Koszovóban volt, ENSZ alkalmazásban, meg a Kelet-Timorban is néha hazajött, akkor állandóan ott ültünk a rúzsa, kert, vagy nem tudom milyen plázában is beszélgettünk. De akkor már szerintem elvált a hadastól. Igen, akkor már elvált a hadastól. Én nem, nem ismerettem személyesen, a Krisztán Latvárszal találkoztam. Feleségedet láttam a temetés, a képek alapján. Én, igen. Hát, egy kollégák voltak. Döntetlen lett a francia-izraeli meccs, amitől nagyon aggódtak ott Párizsban. Nem elsősorban a labdarúgó eredmény kapcsán. É, hm. Értem. A sportdirektől tőle, tőle szoktam értesülni. Egy milyen érdekes, hogy az izraeli válogatott egy sor mérkőzését nálunk játsza. Alapvetően azt hiszem, hogy zárt kapus mérkőzések. Hol Debrecenben, hol az MTK pályán. Hihetetlen érdekes dolgok vannak a világban. Én cserébe arról tudlak tájékoztatni, hogy a silankai választásokon úgy néz ki, hogy a kormányzó erők meggyőző többséget fognak szerezni. Csak hogy tudjuk, mire készüljünk, ha egyszer eljutunk oda. Én a szaudarábiai királyról olvastam, hogy már nem igazán döntésképes. Hát ezt már jó ideje mondják. De hát már lassan tíz éve nem is olyan de facto vezető. Meg, hogy talán tegnap előtt Damaszkuszt bombázta Izrael, tehát ami ott a környéken van, azt, azt én, én át, átlátni se tudom. Pont arra gondoltam, hogy volt egy sérműtétem, aminek következtében már minden jegyen meg volt Ogyesszába. De én most nagyon valószínűleg Ojeszába soha se fogok eljutni szemben Damaszkusszal, ahol voltam, és ahova most azt hiszem nem mennék. Aj Beirutba sem mennék. Hát. Van egy barátom, aki egész életében ilyen konfliktuszónákban dolgozott. Ő azt, azt állítja, hogy egészen az elmúlt napokig Damaszkusz egyébként már egy, egy élhető, élhető színhely volt. Ezeket nagyon nehéz kiszámítani. Ugye ami mi agyunk arra van beállva, sok szeréves tapasztalatok alapján, hogy az államhatárok, nemzetállami határok azok meghatározók és számítanak, a közelkeleten ez nem mindig így van, ezért, ezért tűnik követhetetlennek a. Hát ugye ezek, ez mind szemtanulnak kell lenni. Múltkor egy nagyon érdekes beszélgetés volt az ukrajnai helyzetről és az ukrajnai energiállátásról a tekintetben, hogy akkora az ínség, hogy a lebombázott hőerőművekből, elnézést a kifejezését, hogyan kukáznak ki olyan elemeket, amelyeket máshol fel lehet használni, és akkor ugye a támogyanázták, hogy félérítések elkezésen el, el véget nem egy ilyen két méterszel, egy méteres dolgokról van szó, hanem hatalmas tömbökről, amelyek több tonna súlyúak, úgyhogy azt sem tudom elképzelni, hogy azokat honnan aztán hogyan viszik el, de tőlünk keletre néhány kilométerrel is egy olyan háború zajlik, amelynek a pontos részleteit nehezen tudnám elképzelni. Lehet, hogy szába is el lehetne menni, de valahogy még sincsen hozzá kedvem. Ez nagyon érdekes, hogy a, az országnak bizonyos területein teljesen nyugodtan lehet turistáskodni. még készülünk is oda, miközben valóban egyébként egy, egy egészen elképesztő háború zajlik a másik felén. És hova tehát, Ez milyen, ez, ez, ez, ez milyen ö, érdekes különbségeket alakíthat ki az egyes országvészek lakosságaik között, tehát hogy valakinek van egy Egészen elképesztő háborús traumasorozata, amit aztán áttörök itt generációkon, az ország másik felének Meg nem azt mondom, hogy mintha mi sem történt volna, de egy egészen más ö, kollektív szocializációs élmény együttes határozza meg azt, hogy ők, olyan hogyan fognak a világhoz elni. Ez, ez szerintem egy nagyon, nagyon furcsa türemény. És mikor mentek Ukrajnába, és hova? Ö, következő, mondjuk, mondjuk azt egy hónapokban. Egy olyan része, amit nem súlytal megsújt a háború, és teljesen hétköznapi az élet. Szóval belünk nem utaztok, de nélkülünk elutaztok Ukrajnába. Szép dolog mondhatom. Igen, így van, így van. Mm. És mi még fogunk utazni? Hát az a terv. Jó, ez hát csak gondoltam. Hát... Én, én, én, én, én alaposan felkészültem arra az útra, úgyhogy elvárom azt, hogy ezzel, ezzel majd tudják villogni. Jó. Ja. Ugye az Isten közbelépett. Igen. Itt vagy még? Gondolkodom, csak hallgatok, persze. Eszembe jutott a, a hadasról, hogy mennyire érdekes az, hogy, hogy ilyen esetek kapcsán mutatkozik meg az, hogy az emberek mennyire radikálisan eltérően tudnak viszonyulni, mondjuk a temetésrejáráshoz. Te temetésrejáró vagy? Nem. És el, el tudod mondani, hogy miért, hogyha ez nem indítszikélt kérdés? Nem tudom megmondani. Nem. A... Ha azt mondod nekem, hogy találkozzunk tízkor és menjünk el, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy igen, de nem hívtál föl, nem mentünk el. Tehát Én se voltam. Nem, de most nem erre gondoltam egyáltalán. Ha. Tehát a Donát temetésére elmentem, hozzá több szempontból is volt közön vagy közünk. De akkor ez a döntő tényezi, ezek szerint... Alapvetően, a a szem Alapvetően az van bennem, hogy e, utána tennéke magamnak szemrehányást, amiatt, hogy már nem tudom pótolni azt, amit egyébként elmulasztottam. Uh -huh. Miközben nincs aki is számunk érje, tehát ez mégiscsak benned zajlik. Hát a lelkismeretemről veszélye. Így van, így van. Az, így vele, az velem jár. Így van. Az egy élénk darab. Uh -huh. Igen, csak vannak olyanok, akiknek a, vagy a halálhoz, vagy magához a temetéshez kapcsolódóan olyan élményeik vannak, hosszú távon traumatizáló élményeik, amik, amik gyakorlatilag felmentik őket a lelkiismereti tőlőszéknek ezen követelménye alól. És ezt ez most nagyon érdekes volt látni, nagyon sok ember körül a családomban is van ilyen. De a, temetés... a, temetés... a temetésre is úgy megyek, hogy lehetséges, hogy ott vagyok egy negyed órát, aztán eljövök. Tehát ezzel, mint egy Megteszem azt, és nem hallgatom végig az összes beszédet. Hát és talán nem is az a lényeg. Ugye apám azt szét van szúrva, anyám még ben van a szekrényben, abból még lecsinál csinálni egy műsort anyámból. Hát egyesek azok valahol Lengyelországban, Németországban, Ausztriában, Hát a többiek, azok meg Dél-Amerikában, meg a Kozma utcában. Ezzel a költői végel fejezzük a Csókolok. Filipov gábor nem látták, viszont hallották, és most kapcsoljuk Navracsis Tibort, aki ki tudja, hogy egy autóban üle vagy hol. Aló jó reggelt! Merre jár? Hát most éppen Székesfehérvár mellett. Éppen azon gondolkodtam, hogy vajon... És ül egy autóban? Igen. Számoljon be a forgalmi helyzetről. Sűrűsödő. Tembé <gül> Budapest felé mind a három sáv tele van, és lefelé már, hogy Székesfehérvár felé is ö, jobbára. Most jön a kritikus pont, a Fehérvári lehajtó a 60 valahányos kilométernél, ahol óriási dugók szoktak lenni, és ez eldönti, hogy, hogy Fehérvár várpalota, vagy pedig Balaton akaratja irányába megyek tovább. De ha jól látom, akkor Fehérvár irányába. Irány Veszprém? Irány Veszprém, réfülött? Most első fokor réfülött, és aztán... Ott töltöttem a gyerekkoromnak nagy részét. Réfülöttem? Igen. Balaton, a Balaton szalon központi helyszíne. Ez könnyű. Igen, van. de annak idején az, orszá... az anyám az országos tervvatalban dolgozott, és az országos tervvatal egy igen jól ellátott intézmény volt üdülőket illetően is és réfülöpön volt egy egészen fantasztikus üdülője. Két részletben volt egy hatalmas fenti rész, és egy hatalmas balatonparti rész, kikötővel, ott tanultam meg vitorlázni, ott borultam életemben először vitorlással, és ott fogtam életemben először is utoljáras fogast, vagy valami ilyen sügért, no. vagy valamilyen kisebb kisebb ha törpeharcsát is fogtam. Most éppen horgászkonferenciára megyek, úgyhogy, Mi a frászkuny, hogy csinál maga egy Most Ozt már megnyitom. De maga ért a horgász, maga horgászik? Én úgy tőlem nem szakkérdéseket kérde. A térség országgyűlési képviselője vagyok. Na de most megsértődött. Ott... De azért sértődöm meg, mert ez, mert tehát ez... egyrészt az országgyűlési képviselőtől Elvárják, hogy állandóan legyen a válasz. Annak eleget is teszön? Igen. Ugyanakkor meg nagyon olcsó dolog ezen poénkodni. Mit, mit, miért megy az ember egy öltöző avatásra? Miért megy egy zebra átadására? Miért megy egy horgászkonferenciára? konferenciára? mondom, mert ott vannak a választópolgárok. Én ezt Igen, tökéletesen ér értem, de... És meghívnak, és ilyenkor az ember elmegy, mert ha nem megyek el, akkor pedig azt mondják, hogy á, ez is milyen nagyképű, amikor a szavazatunk kell, akkor oda jön, de két választás között meg oda a képét. De látja, nagyon hely, rendesen helyreállt a hangja, és most már értek, Navra Csicsúr, meg tudom javítani pillanatok alatt, mint egy rossz rádiót. Azért régen mondta ki magának, hogy megjavítják magát, mint egy rossz rádiót, nem? Hát sőt, talán, még soha. Um, és a pszichiáterem jut az eszembe, aki ugye azt mondja, hogy az ember tudja beleképzelni magát a másik helyzetébe. Tehát én most csak azt tudom önnek ajánlani, mint az idősebb, hogy nem volt benne semmi rossz májú. fordított esetben ön beszélget velem, én vagyok a miniszter, meg egy horgász találkozó, vagy egy horgász konferencia megnyitására, könnyen lehetséges, hogy önből is kiszaladna egy ilyen kérdés, fogalmam nincs, hogy én erre egyébként hogyan reagálnék, tehát ebben csak mondom de önnek, de hogy tízes skálán teljesen. egyesre se volt ellenségeskedés, volt benne egy csodálkozás, és ennek adtam hangot. Teljesen igaza van, de ez két Két korábbi tapasztalat alapján kialakuló érzékenység, az egyik, amikor az egyik online lap, amely, amely azon poénkodott annak idején, hogy én Urkuton méradok át egy pocipálya megújított öltözőjét, amikor a térségországgyűlési képviselője voltam, és hosszasan poénkodtak ezzel, mire én... Meghívtam őket, hogy akkor jöjjenek el kerületi rendezvényeimre, de ezt végül aztán lemondták. Előinte megígérték, aztán persze lemondták, hogy a Budapesten kívül azért nem annyira szeretnek menni. Ezt így meg is mondták, becsültük, hogy lemondva. A másik pedig Katáziákos, aki hosszasan ércelődött azon, hogy én isként az ország 300 legszegényebb településeinek egyikén, amikor elkészült 7 azaz7-millió forintból egy zebra, mert manapság ilyen költséges dolog, zebrát. Igen. Hogy én akkor mi sem tudom. hogy én oda megyek, és ezt átadom. És ez egy olyan mélyütés volt szerintem, főleg egy kollégától, ha úgy tetszik, egy másik politikusról, ami azért kialakít ki bizonyos irritációkat az ilyen jelentésekkel kapcsolatban. Semmi közöm nincsen hozzá. Ön valaha is járt pszichológushoz? Nem. coach Kellene? Nem, nem, nem, nem. Nem. Nem, nem, nem. nem. nem, nem, nem. nem ugye, ezt beszéltem való... pszichológussal, beszéltem kúcssal, de járni nem jártam ennyi. Ezt valójában ön a magánéletében életében e, kibeszéli? Tehát azzal, akivel éppen együtt él, annak elmesél, és akkor ön meghallja tőle azt, amit én meghallok otthon, függetlenül, hogy nem élek együtt a barátnőmmel, hogy Tibor, keresd, eh, ke, eh, hogy is szoktak ezt mondani, kezeld ezt a helyén. Hát igen, meg munkatársaimmal kibeszéljük, tehát ezek nem, nem csak... De ezzel együtt ez egy érzékeny vagyok. pont maradt. Hát egy fontos tanulság, és, és, és mint látható a hasonló karakterű kérdéseknél fölében. Így, így, így, így. Az immunrendszerben, de ez igen, mert ezeket nagyon, nagyon, tehát én úgy gondolom, hogy a politikában, meg egymá, egyáltalán egymás közti kapcsolataimban amúgy is nagyon sok, akaratlanul is nagyon sok anfermozzanat van. És éppen ezért én ezt, e, e, ezt nagyon, e, nagyon rosszul veszem, amikor igen, nem is tudom, nem, nem az, ez, most, és ez nem az önkérdése, hanem ez hatháziákos kifejezetten, aki pontosan tudná, hogy mik ennek a szappának a szabályai, azt is tudhatná, hogy szociálisan olyan lenne, hogy mit jelent ez egy olyan falunak, amelyik valóban szegény, mint a templomegere, és, és óriási, a polgármester ezt egy óriási diadalként éli meg, hogy sikerül a falu költségvetéséből, és némi segítséggel egy zebrát a falu közepén megcsinálni és elhívja a térségországgyűlési képviselőt is. Ő volt a legjobban felháborodva, a polgármester volt a legjobban felháborodva hatázi Ákosra hogy mit képzel, és ezt én is anfálemább tartom. Vagy igen, tehát ez, és ilyenkor ezt megbeszélem a többiekkel is, elmondom a többiekkel is. Emészgetem. Nem, az, azért nagyon uh, tanulságos a mostani beszélgetésünk egyébként, mert ugye az a mondat, hogy szerint a politikus is ember, uh, az ebben a formában közhely. Amikor azonban kiderül, hogy a ráható, uh, vagy a vele kapcsolatos események hogyan hatják, uh, vagy hogyan hatnak rá, uh, hogyan torzít nem torzítják az, a, a személyiségét, hogyan teszik érzékenyé. Ez az ő hétköznapi tevékenységén valaki számára, aki közelebbről ismeri, nagyon fontos útmutató tud lenni. Ebből a szempontból könnyen lehetséges. Ezt most nem tudom eldönteni, hogy kellene húzni egy cenzúrát, hogy hány évig lehet valaki politikus, mondván, hogy ezek a tapasztalatok meg is edzhetik, másfelől meg azt is lehet mondani, hogy csak olyanok legyenek, akik egy bizonyos ideig vannak, mert hogy utána már nem tudnak úgy eljárni az ilyen élmények kapcsán, mint ahogy egyébként el kéne járni, de ez egy nyitott gondolat, ezt nem fogom tudni befejezni. Igen, de vannak ilyen személyiségintenzív szakmák vagy hivatások, de szerintem ugyanez vonatkozik a színészre is. Hát a... És biztos van még több is, hogyha most így körüljárnánk hogy vannak olyan, vannak olyan szakmák, amik az ember egészét veszik igénybe. Tehát, mindig azt szoktam mondani, hogy villamosmérnök, lehet valaki kiváló villamosmérnök reggel nyolztól, és délután négyik, és utána meg akármilyen más ember. Ebben ne legyen biztos, meg... mert ez, ez szituációja, szituációja válogatja. Um... Ez nem lesz elegáns, amit csinálok, de szegény ember vízzel főztem, a beszélgettem kis Ambrussal, kijelöltem egy részt, ő, nagyjából három perc, ő, őszintén remélem, hogy majd lehet értenem, amit mond, mert hogyha Netán nem érthető, akkor szóljon közbe, mert akkor felesleges lejátszani. Más helyen ilyenkor valami bejátszó van, de ez nem az a műsor. Uh, mehet? Mehet, igen. igen. Európai Uniós források Jó. felhasználása, operatív programok leügyítása, az vannak, is is? Nem, van, van, ne fogom kérdezni. De ugye már ezügyben előbbre léttünk a versenyképes járások ügyében is, ahol ugye kiderült, hogy ez a főváros is érinti. Igen, bár mondjuk a végrehajtását továbbra sem lehet érteni, csak ugye a nézőnk hallgatunk értsék hogy miről van szó. Szóval azt mondta a kormány, hogy ő az iparűzési adó többletét a településeknek elvonja, jövő évi töbletét elvonja, és ebből csinál egy alapot, és erre az alapra lehet a majd a Igen, kivétel Budapestnek, mert ők ki van zárva belőle. Ez egy 65 milliárd van beírva a költségvetésbe. Az, hogy egyébként a magyar kormány honnan tudja, mikor a magabiztossággal, hogy jövőre 65 milliárdos iparűzési adó többlet lesz az önkormányzatoknál, azt ne kérdezzem, mert nem tudok rá választ mondani. De az is egy fontos dolog, hogy az, hogy a többlet lesz-e, azt jövő év, kett, december 31-én tudom biztosan megmondani. Ez megerőlegezi a pénzügyminisztérium. Mit? Ezt a pénzt. De mi az, hogy megerőlegzi? Halvány köszönni. nincs, vagy ezt is megkérdezem. Mert ugye, még ezt mondom, van-e többlet jövőre ipari adóból. Nagy valószínűséggel nem tudjuk megmondani, én most nulla és százalék közötti növekedést látok. Ha elvonja ezt az önkormányzatoktól ezt a pénzt a kormányzat, akkor bizony ilyen vagó játszunk, hogy vagy lesz többlet, vagy nem lesz többlet, de már a kormány előre el akarja vonni ezt a forrást a önkormányzatoknak a büdzséjéből, ami még egyszer mondom, pénzforgalmi szempontból jövő év végén fog kiderülni, hogy e vagy nincsen. Hiszen jelenleg körülbelül tudom megmondani, hogy az idéi költségvetésben rögzített 303 milliárd, az teljesülje a főváros esetében. Most azt gondolom, hogy 99 os arány ö, környékén teljesülni fog. De hogy igazam lesz-e, azt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 Elvonja az iparűzési adó töbletet, növeli, növelni a szolidaritási hozzájálás befizetési kötelezettséget, tehát egy település kevesebb pénzből tud jövőre gazdálkodni, nem reál értékeket, nominális értékeket, valós darabszámban a pénzek darabszámát tekintve, mint 2024-ben. A régi fia rajános biztos konvenciózó kapcsolatban, hogy Ennyi. Lehetett hallani? -e? Igen, igen, igen. Képdések, tegnap nem szavarta meg a ki volt az arénáció műsorban. Na, ez itt csak nem tudom leállítani. Én nem tudtam ilyet. Uh, De már sikerült. Uh, mi a reflexió? Hát, hogy kis alaposabban is utána nézhetett volna a dolgoknak, mert több helyen elmondtuk, nem akarom én bántani. Nyilván sértett pozícióban van, hiszen valóban úgy van, hogy a az Európai Unió átlagos fejlettségének 120%-a fölött álló települések a mostani tervek szerint a jövőben nem részesülhetnek a versenyképes járások pályázati rendszerben, mert hogy jócskán az Európai Unió átlag fölött vannak, miközben ez után Budapest esetében ez több mint 150% és a utána következő második legjobb régió az egy 70%-os. De a helyzet az, hogy elmondtuk, ezerszer elmondtuk, hogy a pénzügyminisztérium prognózisa alapján áll össze ez a kép. Ez a pénzügyminisztérium hivatalos prognózisa egyébként, hogy körülbelül milyen iparüzési növekménnyel számolhatnak az egyes települések, illetve az egyes járások. Azért ragaszkodunk mi is a 65 milliárd forinthoz, mert ez azt nekünk ugye január-február körül ki kell írnunk pályázatokat. Ahhoz tudnunk kell, hogy ez milyen összeg. A PM prognózisa szerint 65 milliárd forint tud most a területfejlesztési alapba bekerülni. Ennek következtében 65 milliárd forint értékben e, írunk ki pályázati lehetőségeket a járások számára. Minden járásnál a növekmény arányában, illetve azon járások esetében, ahol ez a növekmény a 250 millió forintot nem éri el, ott kiegészítjük, tehát a költségvetés kiegészíti 250 millió forintos összegre a pályázati keretet, és így indul meg a program. Ez egyébként azt jelenti, hogy 174 járásból 135 járás esetében a költséget is hozzátesz, hogy meglegyen a 250 millió forintos pályázati összeg, és további hat olyan járás van, amelynek megyeszékhelye a központja, járásszékhely és egyben megyeszékhely, ott pedig 500 millió forintra egészítjük ki ezt a pályázati összeget. Tehát kiszámítható az önkormányzatok számára is, és, és lehet tudni, hogy 250 millió, vagy éppen mondjuk Székesfehérvár esetében azt 1,7 milliárd forint, az, ami a pályázati összeg lesz, és erre pályázhatnak majd projektekkel a járások. Ilyen értelemben, tehát az sem igaz, hogy nominálisan kevesebb pénz, Esne az önkormányzatokon, mert ha szétbontjuk, akkor valóban előfordulhat, de ha a járási összeget hozzászámoljuk, akkor pedig ez nem igaz, hiszen fejlesztésre vagy adott esetben üzemeltetésre is tájáztak. Ki fogják megállapítani a célokat? A kormány szabja meg a célokat, most afelé megyünk, hogy ezt nagyon tág Célokat állapítsunk meg. Ugye a célokkal az a helyzet, ugye, hogy az ön tevékenységét látva, ön ezt meg lehetősen differenciáltan látja, hiszen pontosan armiatt jönnek létre a versenyképes járások, illetve ez a program, hogy felzárkóztatás legyen, tehát egészen másra van szükség itt, és egészen másra van szükség Igen. ott. Igen, így van. Úgy akarunk felzárkóztatást, hogy közben a jól teljesítők ne járjanak, Rosszabbul, tehát mondjuk egy De ez párkő... az önminisztériumának alapvetően a feladata, hogy ezeket a célokat megállapítsa, és aztán a kormányjal jóvá hagyja, ha egyáltalán a kormány fogja jóvá hagyni, ez hogyan megy majd? Mi javaslatok teszünk a pályázati célra. Én, én azt mondanám a mostani állás szerint, hogy ez az első évben különösen minél tágabb legyen. Tehát, De ez az ahány járás, a... annyi program? Ahány járás, annyi program, de lehetőség szerint egy átfogó cél. Tehát egy országos fejlesztés politikai célrendszer irányába mutasson a cél, de természetesen a járások maguk fogalmazzák meg, hogy az adott cél jegyében, ők az adott járásban milyen programot... Oké, okay, rendben van. Adatnak. Elkezdődik ez a program. Eltelik egy év. Egy év tapasztalata, az nagy valószínűséggel alkalmatlan arra, hogy az ember az egészről átfogó véleményt tudjon formálni. Ön mennyi idő után gondolja azt, hogy elmondhatja, hogy ez a program nem sikerült rosszul, vagy jól sikerült? Mennyi ennek a kifutása? Hát én szerintem az első, az első év már ad nekünk fontos jelzéseket. Nagyon, nagyon érdekes módon szakadt ketté az ország vannak olyan települések, amelyek, amelyek gyakorlatilag ö, teljesen elzárkóznak attól, hogy más településekkel együttműködő fogalmazálnak fejlesztési e meg Mi az A polgármester személye, az adott... Ezt térség, korábban is tudta, vagy ezt az országjárások közben vett, tapasztalta? Ezt az országjárás. Azt tudtam, hogy, azt tudtam, hogy a polgármester személye meghatározó meg, hogy az országban tájegységi szempontból is különböző kulturális hagyományok vannak. Vannak olyan tájegységek, ahol a panaszkultúrának elképesztően e, kifejlett e, példányaival találkozhatunk, és van olyan, ahol pedig akció, akcióközpontúak. Tehát azt mondják, hogy oké, okay, nem ismerünk még minden részletet, de gyerünk, csináljuk meg, ezt talán meglátjuk, hogy sikerült. Tehát az ember egy siklóernyővel menne át az országon például, hogy a részleteket is láthassa, akkor egy hihetetlenül, kulturálisan és egy hihetetlenül sokszínű, még a politikában is sokszínű mondta. Ugye ott Debrecennél az ugye nem jellemző, mert két település van, de egyébként ugye össze fognak ülni ezek az két kétharmaddal kell dönteni, egy, egy, egy, egy, egy szereplője lesz ebben a grémiumban a minisztériumnak? Nem, a minisztérium nem lesz képviselve ebben a grémiumban. Ebben a, a megyei közgyűlés elnök... Tehát ha, ha most Debrecen-t debrecen Nem, bármelyiket vehetjük, nincs De Nem, mert Debrecen azért érdekes, mert ugye az ország legkisebb elemszámot... Úgy őt ketten a vannak. Járása, igen, Debrecen és Hajdúsámoson. És ehhez képest tartottam én nagyon érdekes. Ki lesz a érdekes, harmadik? A megyei közgyűlés elnöke. És kész. Közgyűlés. Tehát így vannak hárman. Hát illetve meghívott vendégként ott lehetnek az országgyűlési képviselők, ha eljönnek. De, és, jogus, de szavazati joguk nincs. Szavazati joguk nincsen. Neki, igen. Egy év alkalmas lehet arra, hogy a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban nyújtsa a kezét, hogy kérem, kérem, kérem? Igen, én abban bízom, hogy, hogy azt a, a kormányon belül is van egy ilyen vita, a szolidaritási hozzáulással kapcsolatban, és itt mi nem titkoltan, már az én minisztérium és én magam, az önkormányzatok oldalán állunk, tehát úgy gondoljuk, hogy a szolidaritási hozzájárulás mostani mechanizmus, amikor ez a nagyon fontos feladatot lát el, a területi kiegyenlítés, de sajnos nem elég pontosan, vagy nem elég megnyugtató módon nyomon követhető, illetve én értem a polgármestereknek azt a kifogását is, hogy hogy ők rá tudjanak mutatni a saját választ. Igen, hát erről ugye szó volt az arénában, de ugye ahhoz az ön a megjelenése kellett, hogy egyáltalán ilyen elhangozhassék, hiszen a szolidaritási hozzájárulása kapcsolatos kritikára egyébként kormányzati oldalról ilyen megengedő választ önön kívül korábban az ég adta világán senki nem adott, és az ön megengedő válasza automatikusan egyébként kritikálja mostani rendszernek. De igen, igen de ugye ez egyrészt én többször mondtam már, nyilván a nyilvánosság előtt kritikát, másrészt pedig mindig betartom azt a szabályt, hogy először a saját házi körben... Helyes, rendben el. van, rendben van, drukkolok, hogy a szolidáritási hozzájárulás is fusson be önhöz, és tudjon működni ez a program. A beszélgetésünk hátrájáró vészében az iránt érdeklődöm, hogy... Várhelyi Olivér az Orbán kormány szívja el meg, miközben egyébként ő az Orbán kormány kutyájának a kölyke, tehát de ugye a tevékenységét, hát ugye a szóhasználatot illetően, tehát valójában ugye arról van szó, hogy az a képtelen vagy nem képtelen helyzet áll elő, hogy valójában az illetőnek a kritikája, Várhelyi Olivér kritikája nem Várhelyi Olivér, hanem Orbán Viktor. Tehát, hogy Orbán Igen, Viktornak nem helyzet, lehet olyan biztos jelöltje, akit mi elfogadunk. Én ettől félek, hogy ez a helyzet. A, én megnéztem direkt azért, mert tudtam, hogy nagy belpolitikai hogy mondja, vita is lesz erről. Éppen ezért élőben megnéztem Várhelyi Olivér bizottsági meghallgatását. Bárhogy az Európai Parlament Igen, igen, igen. És, és én azt tudom mondani, hogy bárki, aki azt mondja, hogy Várhelyi Oliver akármilyen szempontból is alkalmatlan az egészségügyi, biztosi szerep betöltésére az egész egyszerűen hazudik és rossz indulatlanul. Azon a meghallgatáson Várhelyi Oliver a legmagasabb színvonalú teljesítmény nyújtotta. Kiválóan szakkérdésekben is, kiválóan beszélt. Na. Not... Álljunk meg itt egy pillanatra, árulja már el nekem, hogy ugye én ezekre a beszélgetésekre kurva sokat készülök. Lehet, hogy nem látszik meg rajtam, de nagyon sokat. Hogyan tud valaki egy felzárkóztatásért és az Európai Unió bővítéséért foglalkozó biztos 5 év vagy 4 év után hirtelen az egészségügyért és az állatjólétért felelős biztosnak lenni. De ez nem Várhelyi Olivérről szól, ez bárkiről szól. Tehát a politikus egy olyan állat vagy egy olyan fajta, aki egyébként szükség esetén leérettségizik, matematikus anatikából, kémiából, földrajzból és francia nyelv és irodalomból független attól egyébként, hogy ő korábban mivel foglalkozott. Igen, leéregységizik, de doktor nem tud tenni. Tehát ezért ez nagyon fontos. egy Oliver is, ugye a, a biztos jelölteknél, ez úgy néz ki, hogy miután megnevezik a biztos jelöltet, azután van egy-két egy hónapos felkészülési időszak, ez egy nagyon intenzív tanulási időszak. Mi alapján a... kapja meg ezt a posztot? Mi alapján ajánlják ezt neki? Ezt A, biz... a bizottság elnöke az, aki, aki eldönti, hogy kinek milyen portfóliót ajánl. Volt már arra példa, hogy valakinek ajánlottak valamilyen portfóliót, és azt mondta, hogy ő ehhez annyira nem ért, hogy visszalép. Igen. És akkor ő inkább nem is lesz biztos jelölt. Jelöljenek más helyette az adott országból. De általában azért ezt, ezt szokták fogadni, és ilyenkor az ember bemegy egy nagyon kemény felkészülési időszakba, ami napi 8-10 órás tanulást jelent, ahol segítik őt szakemberek, a bizottság szakemberei is felkészíteni az uniós joganyagból, az adott szakpolitika, uniós dimenzióiból, és a többi is. nagyon kemény tanulási folyamat, és szerintem Várhelyi Oliver kifogástalan teljesítmény nyújtott, legalábbis a bizottság részéről, az Európai parlament bizottsága részéről, mind a mai napig nem hallottam semmi olyan érvet, ami azt mondta volna, hogy szakmailag ő nem megtaláltam. Ilyeneket hallottam, hogy mégsem lehet a magyar kormány által küldött biztos az állatvédelemért felelős mondjuk. Vagy a... Nem tudom. Tehát ez egy, ez egy politikai... Indult. Más oldalról... Ezért, Igen? Bocsánat, csak egy mondat. Ezért nagyon sajnálatos hogy magyar politikusok ebbe beleszállnak. Mert az, hogyha szakmailag Várhelyi Olivér teljesítménye bármilyen kívánivalót hagyott volna maga után, akkor megértem Dobrev Kára álláspontját. Mondja azt, hogy ne, ne hozzon szégyent Magyarországra egy De nem. Kiváló teljesítmény nyújtott, és Dobreftára nem is csinál abból titkot, hogy ő tisztán politikai alapon akarja Várhelyi Olivér bizt biztosi pozícióját és Ez csak Magyarországra jellemző? Nem. Nem, de attól nem királyom, hogy a más Orbán néz... Viktorral kell az, az ügyben beszélnem, hogy mi alapján választja ki a biztost? Igen. Hát Amikor ön lett a biztos, ön megtudta, hogy miért lett biztos? Nem. <gül> Soha? Teh, tehát egyszer csak azt mondták, Tibor, irány Brüsszel. Uh, igen, röviden, igen, nem ilyen, nem ilyen rövid, és nem ilyen persze, de, de igen, ez volt a lényeg, hogy én leszek a kormány biztos jelöltje. Ebből a uh, szempontból ön némileg, vagy egy politikus némileg olyan, mint egy katona? Ott van, ahova helyezik? Na, vagy egy katona, vagy egy színész, tehát megint csak ez, igen. A Ezek színész igen. az nem? De, hát nem. Az ott is, az ember kap egy szerepet szerepet, És igen, akkor, de, de az, hogy most Debrecenben játszik, vagy Nyíregyházán, az már nem. Jó, ja, jó, oké. Okay. De hát igen, ebben igaza van. De azt mondhatják, hogy ő most a, a népszerű alak lesz, vagy pedig okay. a, jó. az ellenszemes. A, a trócsányival mi volt a baj? Én olvasom, itt van előttem, de hogyha most öntől kérdezem egy mondatban. 5 évvel az... ezelőtt? Öt ezelőtt? Az, hogy az, azt mondta az Európai Parlament, hogy nem tudta megnyugtatóan bizonyítani azt, hogy Trocsányi László mind biztos jelölt, és a nagy és trocsányi ügyvédi iroda, uh -huh. amelynek kormányzati megrendelései is voltak akkoriban, ez a kettő, két különböző dolog. Tehát mivel összeférhetetlen elvileg az, hogy egy miniszter vagy egy biztos jelölt tulajdonos legyen egy olyan cégben, ahol amely kormányzati megrendeléseket teljesít. Ö, az Európai Parlament nem fogadta el Trócsányi Lászlónak azt az állítását, hogy őnek is semmilyen köze nincsen már a nagy és trócsányi ügyen. Ugye egyfolytában ott van bennem az, amit ön a külös belpolitikáról mond, mert ugye az, hogy a trócsányit nem fogadják el, hogy Várályi Oliviernek milyen kritikája van, az ebből a szempontból akár az itteni parlamentben is történhetne. Épp éppen annak a függvényében, hogy ki van a Igen, igen. Tehát, hogy meg lehet előlegezni azt. Öntől az állampolgárság ügyeket miért vették el? Azért, mert azt hittem, hogy fasista vagyok. Uh -huh. Hasonló, hasonló volt a helyzet. Egyébként az állampolgárság, de az állampolgárság tehát egyetlen programot jelentett, Polgárok Európáért programot, és igazából csak szimbolikus jelentősége volt, de úgy gondolták, hogy én, mivel az Orbán kormányban miniszter voltam, sőt, közigazgatási és igazságügyi miniszter voltam abban az időben, ezért személyesen óriási felelősséget tartozom a jogállamiság lerombolásáért, ebből adottan nem bízható rám, az európai polgárok úgy okay. helyesegődött. Akkor azt árulj el nekem, hogy politikai értelemben Várhelyi Olivér és Raffaele Fittó unokatestvérek? Igen. Mi a baj velük? Azt, hogy nem, a, nem valamelyik nagy európai párt családhoznak. De akkor a Rafaele Fittót egyáltalán vagy Várhelyi Olivért hogyan lehetett abba a helyzetbe hozni, hogy beszéljünk róluk? Hogyhogy hogy a baj, Hiszen mind a kettő jelöltek. Tehát... Igen, de hát minden országnak kell, hogy legyen egy jelöltje. És szerintem, ha, ha az Orbán kormány bárkit jelölt volna, biztos, hogy ugyanígy járt volna, vagy ennél rosszabbul járt volna. Mert mondom, szerintem Olivernél nagyon sokat számított az, hogy egyszerűen annyira jó volt a meghallgatás alatti teljesítménye, hogy abban nem tudtak szakmainak belekötni, nem tudták megbuktatni. Meg akarták, de nem tudták meg. Azt el nekem, hogy ezek az események épp olyan hatással vannak Várhelyi Olivérre, Navracsis Tiborra, maradjunk önnél, mint egyébként a zebra? Engem nagyon megviselt annak idején, igen. Oliver nem tudom, mennyire viselik Azt árulja el nekem, hogy azt követő négy évben hogyan tudja félretenni azt, ami ekkor zajlik? Vagy ez mindenkinek egyéni szocsból problémája? Hát ez érdekes, amíg erre van idő. Egy Elnézést, általában nekem kell alkalmazkodni, én figyelek. Én boldog vagyok, csak válaszol. Jó, tehát egy Paul Dijsarder nevű ember, aki a brüsszeli bozár nevű ottani műpa igazgatója volt tájt és egyébként az európai kultúrpolitika vagy kulturális élet egy ilyen nagy megmondó embere. Annak idején, amikor én jelölt lettem, akkor aláírásgyűjtést kezdeményezett annak érdekében, hogy én biztos nem lehetek a kultúráért felelős biztos, mert fasiszta vagyok, és nem tudom, mi ez a demokrácia, és a többi is. És amikor aztán sikerült, ők nagyon sokan alá is írták, híres művészek, kulturális emberek, akikben egy volt közös, hogy semmit nem tudtak rólam, viszont nem voltak arról győződve, hogy én egy fasiszta vagyok. És uh, amikor aztán sikerült uh, hivatalba lépni, akkor az első munkanap reggelén, ez az november 4-e volt 2014-ben, Telefonon felhívtam a és mondtam neki, hogy akkor én vagyok, és szeretnék átmenni hozzá, akkor a bozárba beszélni. És átmentem hozzá délután, beszölt, le legyen, mondom, hogy fogadott, átmentem be a bozárba, és egy, egy több négy órás beszélgetés, ami, ami azzal kezdődött, hogy ő egy ilyen vizsgahangulat, ilyen hangulattal, hogy ő nekem azt a kérdést, hogy én mit tartok demokráciának, hogyan definiálnám, hiszen innen elindulva egy többi négy órás beszélgetésünk lett, és nagyon jó barátok lettünk egyébként az azt kérdő öt évben. És azt kell mondanom, hogy a legtöbb ember, akivel ott a, a biztosi tevékenységem alatt találkoztam, és akiről tudtam, hogy egyébként látatlanban tiltakoztak ellenem, aláírásukat adták, nevüket adták, hogy én nem lehetek, az adni infúziós kultúra és oktatás kor területen biztos. Utána, amikor megismertük egymást és együtt dolgoztunk, akkor jó barátok lettünk is. Még egy kérdés, amikor csomagban fognak szavazni az egészről, de addig folyamatosan halogatják a döntést, ezekben a napokban, ezekben a pillanatokban, most még kicsit korán van, de majd egy kicsit bemelegszik az idő, és lesz 10 óra és 11 óra. Mi a frászkúnyhoz zajlik az Európai Parlamentben, vagy a bizottságban, vagy az adminisztrációban? Itt most csak a képzelet területére tudunk átlépni. Én úgy gondolom, hogy a bizottság és a bizottság leendő elnöke úszó a fonton valamint a tagállamok jelentős része, azt mondja, hogy az Európai Parlament hozza már döntést, mert legkésőbb december Hivatalba kell lépnie a bizottságnak. Az Európai Parlament pártjai pedig most méregetik, ugye a. Az Jó, de én most a... az egyik parlamenti pártnak a tagja vagyok. Én most eldönthetem, hogy egy Audit szeretnék, vagy egy Trabantot fog kapni. Tehát mind múlik az, hogy éppen, mi, hogy születik meg egy döntés. Mindenki nézi a másikat, nem, hogy azt forduljon elő, hogy az ő párt családjának az alelnökét lövik ki a többiek, miközben ő nem tud kilőni más. Ez fontos Tehát, vagy fontos talán? Most nem tudjuk megmondani. Az elkövetkező években derül ki, hogy ez fontos volt-e vagy nem, de a politikában nagyon sok olyan van, amiről az adott pillanatban, jelen idejűségében nem lehet megmondani, hogy fontos vagy talán. Éppen ezért mindenki fontosnak tartja, mert lehet, hogy a későbbiek folyamán egy lényegtelennek tűnő dolog is fontossá válik. Ez nem, egy egy egy nem, hát ugye bevilágít egy alagútba, mely alagutat alapvetően ön valamennyire ismer, én meg csak annyira ismerem, amennyire most éppen bevilágít. Nem tagadom, este az ATV-ben fog szolgálatot teljesíteni, és az egyik téma a Várhelyi Oliver lesz, és én kifejezetten adtam arra, hogy az ön véleményét ezügyben megismerjem, de tőle hatódjon meg nagyon. Jó, Így most. lett keretes szerkezetű. A zebrától Várhelyi Olivérig. azért ez egy ilyen kiegyensúlyozott katyavasz lett. Igen. se beszélgethet mindig exterde Tiborral, viszont hallásra. Viszont hallásra. A Veszprémi polgárt nem látták, viszont hallották, és most föl fogom hívni, illetve András fölhívja a másik Andrást. És írjuk ki azt is, hogy támogatott tartalom, nehogy szó írja a ház elejét. Halló. Jó napot, ügyvezető igazgató! <gül> jó reggelt, jó reggelt, szervusz! Igazgató úr, jelentem, készültem, úgy gondoltam, hogy azt mégsem engedhetem meg azt a luxus, hogy ne nézzem meg ezt a kiállítást, és elmentem. Teljesen oda voltam és vissza. Figyelj! Ugye én, ugye én, egy, én egy olyan állatfaj vagyok, aki azért másféleképpen viselkedik Magyarországon és külföldön. Um, és mindig meglepőd. Ugye Magyarországon is járok múzeumba, Magyarországon is járok koncertre, de mégis más ez, amikor az ember külföldre megy. Az, hogy én tegnap elmentem délelőtt egy kifejezetten hát ne, lássuk be, egy ilyen szarkedvű ö, meteorológiai helyzetben. Hát tegnap Igen, azért a város a moment, nem je? a legszebb arcát mutatta meteorológiailag. És Igen. elmentem a ligetbe, és elmentem ott a Magyar Zeneházába. Képzelt, Bata, én ott annyi embert láttam, én nem is, tehát legszívesebben oda volna hozzájuk, és megkérdeztem volna tőlük, hogy ők mind statiszták-e, akik kizárólag azért vannak ott, hogy másnap megkérdezhessem a Magyar zene háza igazgatójától, hogy lám, milyen érdeklődés van az ottani programok iránt, és akkor lehet rám haragudni, mondván, hogy itt tízé pénzértén milyen propagandás csapok, de nem olyan benyomást keltettek, mint hogyha statiszták lettek volna. Néztem, és teljesen meg voltam lepődve, és újabb és újabb csoportok jöttek. Igen, egyébként tegnap nagyon sokan voltak, is úgy hogy annyira siettem, végig kellett volna kérdezni, hogy ki miért van ott, és, és nagy örömömre... Közben a Jávorszki a valami kiállítást. csoportot vezetett, azt szerintem valami egész más dolog lehetett. Igen, tehát, igen. Igen, és ő nézték a kiállítást, ami beszát ugye nagyon nagy magát, mert ott van az aulában, tehát hogyha bemegy valaki, akármi egy kávét meginni, akkor is át kell csörtetni a, a cifra Györgyen. Mondja a Bata úr, ez kiállítás a kiállítás mikor nyílt? November 5-én nyílt Cifra születésnapján, ugye ő Igen, én ezt tudtam születés. pontosan, de Igen. tegnap ezen még úgy dolgoztak, mintha egyébként ez tegnap nyílt volna. Hát az a helyzet, hogy, hogy tele van, hogy mondjam, milyen magas technikai követelményel, aki állítást, mert rengeteg az érintőképernyős dolog. Ez így IT, van, de díszletelemek köké... is. Hát tésztetelemek is vannak, így van. És azokat és, is. És, is. Tehát, ott, ott, és, ott, de ezt nem kritikusan mondtam, csak, ott, csak ott, ott, ott több ember ezzel foglalkozott. Igen, igen, lehet, hogy, hogy valami, valami ott nem működött, talán az egyik ö, ilyen elem, vagy, vagy videó installáció, mert ugye ilyenek is vannak benne szép számmal. És olyat sem nagyon tapasztaltam korábban, hogy van olyan is, aki kifejezetten azért megy oda a látogatóhoz, hogy tudja-e, hogy azt az izét, ami előtt áll, azt hogyan kell használni. Igen, igen, Ez mi ed edukáltuk, egy hostess állott, és megvan erre tanítva, sőt, az infópuntban lévő kollégák is. Tehát én Jelentem, tegnap, is amit tapasztaltam, igazgatóra, ezt jól látták el, tehát ez most ebből a szempontból nem lesz feljelentés. <gül> ennek nagyon örülök. Egyre kell vigyázni, hogy vannak ilyen, ezért, hogy taposók, tehát ami a... Hogy abban ne hasra az, az ember. Hogy abban hasra. Az egyikben majdnem hasra estem, de az azért volt nagyon érdekes, mert előtte pontosan elolvastam, hogy vigyázzak, hogy ne hasra, majd majdnem hasra estem, de <gül> <gül> igen, tehát igen. még azt sem mondhatom, hogy nem volt kiírva. Tehát én felkészültem, igen. estem volna hasra. Igen, igen. csak olyan sokan látnivaló, pláne ugye, például, aki nem volt még a házban, mondjuk olyan vendég jön, akkor ámul körbe, milyen szépek ezek a dolgok, és plusz még a cifrakiállítás, és akkor vigyázni kell. Hogy Igazgató, egyetlen egy dologra nem jöttem rá, pedig fölmentem az emeletre is, de ez biztos igen. az én hibám, hogy én egyébként láttam a részeket, de a feldarabol zongora, mint koncepció, az nekem nem állt össze. Hát lent nem áll össze, illetve van egy szőnyeg, egy zongora alakú szőnyeg, ami a közepén van ennek az egész pavilon rendszernek, és az tulajdonképpen hát sugallja, hogy itt egy fedrabott zongora van. Nincsenek eléggé közel a pavilonak egymáshoz, egyszerűen azért, mert mindenféle biztonság és egyéb menekülési okok miatt nem lehetett egymást tolni, tehát nem, nem lehetett egy ilyen kompakt hatalmas zongora alakú képződményt berakni a zeneháza aulájába. Ez és egy csalódás, úgy, ez, a, ez az egyik ö, nagy trúvája a kiállításnak, hogy egy, egy, egy ember, aki az egész életét képet... Megcsodálta zongorát, a telefonját, az nagyon tetszett igen, nekem. még a telefonja is zongora formájú, és billentyűkön ütötte ki a, a, a számokat. Tehát, hogy egy ilyen ember hát vagy a zongora a lényeg. És ö, hát ez, én az eredetleg ezt egy picit egyértelműbbre képzeltem el, de hát meg kellett barátkozni azzal, hogy tűzrendészet is van a világon, meg, meg másoknak is hozzá kell férni, mondjuk a koncertteremhez esténként, hogyha, pláne, hogyha valami popkoncert van, tehát a 700 ember ott nyűsög, akkor... igazgató újabb kérdés, ma teljesen őszintén vagyok, máskor is azt szoktam lenni, de ilyen leleplezően adak idején a Igen. szüleim, elsősorban édesanyám, tehát Igen. ugye nem csak olyan van, hogy antiszemitizmus, meg egyebek, hanem van kinézett rasszizmus, és, és a kinézett rasszizmus, azt ugye az emberek a hétköznap alapján ugye azt javában művelik, és Igen. anyukám volt az, aki rend anyukám és apukám, ők nagy hangverseny látogatók voltak, és anyukámnak volt egy kifejezése, ami avval volt kapcsolatos, hogy ez nem egy zongorista alkat. Például a Richterre azt mondta, hogy az úgy néz ki, mint egy hentes és mészáros. És csak amikor leül a zongora elé, Igen. akkor ebből a hentes és mészárosból valamilyen zsenialitás árad, amit egyébként az ember egy hentes és mészárosból, aki egy hentes üsve de dolgozik, nem biztos, hogy ki tudna nézni, vagy tapasztalni tudna. Van-e olyan, bataur, hogy zongora alkat? Van-e olyan, hogy egy zongoristának olyannak kell lenni a kezének, mint amilyen a sopernek volt? Szerintem nincs. Mert ugye ezt a cifra miatt kérdezem, aki ugye Én? szintén ebben a kinézet rasszizmusban és hogy akkor nem fejezem be a mondatot. Ő, ő, őról a messziről egyáltalán nem lehetett azt látni, hogy, hogy ő a világ egyik legnagyobb zongoristája. sőt, még azt sem, hogy a világ egyik legnagyobb művésze, eleve egy atlétikus alkalmány, mint a Richter, ugyanis ez volt, hogy, hogy, hogy kijött egy, mint, mint, mint egy sportoló, mint, mint, mint, mint egy súlyemelő, vagy mint, mint, mint, mint, mint, valamilyen atléta jött volna ki, tehát nem az a vékony, hosszú haj személyben lóg, mert ugye vannak, vannak olyan művészek, akiről ezer méterre már megállapítjuk, hogy na, ez egy ilyen született, finom lelk. Mondjuk a gideon Kramer az ilyen. Mondjuk, igen, igen, például ez egy, ez egy nagyon jó példa. De hát Csak fitoktatom a, a műveltségem. Mert, igen, most nagyon érdekes, például a, a kocsis is ránk ezzel, én is úgy foglalkoztam, meg találkoztam ezzel a kérdéssel. Ugye a ránk azt mondták annak ide a tanáról, hogy ha létezik ideális zongorista kéz, akkor az az ő keze, mert hogy nagy is, meg, meg uh, kiegyenlítettek, mint az újai kiegyenlítettek, és uh, minden szempontból ideális, míg, míg ott volt a kocsis, akinek abszolút nem volt ideális keze, mert most hosszú, vékony újai voltak, és az, az, az mindig nehézséget okoz, minden hangszeren egyébként, mert nem tűnik annyira ügyesnek eredetileg. És a, a kettőknek a művészete az teljesen egyenrangban. Itt állj meg egy napra, létezik-e olyan kéz, kézfej, amely alkalmatlanná teszi az embert a zongorázásra, vagy ilyen nincsen itt oktáv átfogásról van szó, egyebekről. Ez vagy... nagyon sokat számít az, hogy mekkora a keze valakinek, még, még, még nagyon nagy zongoristáknál is, hogyha mondjuk kicsi a keze, akkor általában nem Lisztet és Rachmaninovat játszik, majd például Sif Viszont eszméletlenül játszik Mozartot, Schubertet, Bachot, tehát olyanok, amikhez nem kell olyan borzasztó nagy kéz tehát ilyen a legnagyobb a Elnézést, csak a, a, már kiasználom a lehetőséget, hogy ilyen okos emberekkel beszélgetek. Az, hogy egyébként a szerzők által alkotott művek ilyen szempontból mások, ez összefügg a méretével, vagy ebben semmilyen módon nem függ össze? De, összefügg. Egyre jó fantazius kérdéseket tesz föl ma, úgyhogy én már tényleg úgy hallgatom, mintha jelenik a riport. Figyelj, érdeklődő. De, de se kell, ez a legjobb az nézve. De igen, abszolút, abszolút. Mert a, a, a kis a... kiskeze volt? Hát azt, azt nem tudjuk, mert az úgy tudom, hogy a kezéről nem vettek le. Egyébként a vaknak valószínűleg nagy keze, nagy keze lehetett, vagy nagyobb keze lehetett. De hát ugye ő neki a lába is érdekes volt, mert a világ legnagyobb organistája volt. Valószínűleg minden idők legnagyobb organistája, De félretéve a, a, a tréfát, ugye nagy zongor zenét, általában olyanok írnak, akik maguk is zongoristák voltak. Tehát a Mozart-tól uh -huh. kezdődően Mozart, Beethoven, ilyen volt. Tehát Lisztről nem beszélek, Rachmaninovról nem beszélek. Na most például Lisztnek Rachmaninok nagyon nagy keze volt, és annak megfelelően igen, igenis, az ő kézalkata és a, a, a, a kezének a jellege, az, az, az meghatározta a, a műveit. Tehát ez, ez, ez abszolút így van. Uh. A cifra, amikor elment Magyarországról, ott mi volt a, a kiváltó, a, az utolsó csepp a poárban? Az az érdekes, hogy nem volt utolsó csepp, mert ö, ugye 53-ban szabadult, kényszer munka vitték a miskolci Egyetemhez a hatalmas nagy gyerm, 100 120-150 kilós köveket, amit ugye cipelni -e? kellett. Ö, disztiltott határ átlépésnek nevezték, egyébként ö, csak belesodródott, mert Cseszlovákiába vagy ment, és ott azt hiszem, hogy egy fellépési lehetőség is lett volna, és akkor ott valaki rábeszélt, hogy hát ha már átjutott Cseszlovákiába, akkor már ugorjon át az osztrák határon is, és azon az éjszakán, amit egyikben parasztházba töltöttek, azonnal feljelentették, és lefülelték. Tehát nem, nem egyes halon felé, nem a, a magyar határon próbált. Hát átmeni, ez és és a minden... jellemző egyébként is. Egy, e, igen, egy, nagy, egy nagyon szórakoztató figura lehetett egészen a fia haláláig. E, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy olyan, hát ez, ez, ez, ez a cifára ez, hogy szórakoztató azért nehéz mondani, mert ez egy szófukar, és rendkívül szemérmes és zárt. Én ezt értem, de mint bárzongorista mégis valami hát, olyasmi. Elképesztő, hát mint, mint muzsikus szórakoztató, fantasztikus lehetett. Szóval az, az, a, a legnagyobb kár az, hogy azokban az években működő bárzongorista volt, egyébként ez már a 30-as évek végétől, tehát volt egy időszak a 30-as évek végétől 1943-ig, amikor elvitték katonának az orosz frontra, és aztán volt egy, egy időszak 46-tól 50-ig, amit utána ugye elvitték börtön. Be, és mikor hazaért, 53-ba visszatért, akkor is még a bároban zongorázott. Hát ha kislégyformájában ott lehettünk volna ezeken az alkoholokat. Mi volt a törzsely? Hogy a kedves presztót mondják törzselynek, arra emlékszik visszavásáritamástól kezdve. Milyen zongorod? Még az megadott, semmi pianinó. <gül> 60 adrangú, 60-adrangú zongora, és, és hát ugye úgy uh, játszott állítólag, hogy azt hitték, hogy nem hitték el, hogy egy ember játszik. Zongoristáknál esete válogatja, hogy van-e zongora rasszizmusuk, uh, a szónak abban az értelmében, hogy stenvé alatt nem adja. Majd nem mindegyik rasszista egyébként. <gül> most hogy <gül> állíthatsz, zongora rasszista az Azt mondjad meg nekem, nem hogyha nem ha egyébként, a... egyébként egy ilyen zsenit leültet, és adsz neki hangképeket, a hangképek alapján egy ilyen zongorista virtuóz megmondja, anélkül, hogy látná, hogy milyen zongorán játszik az illető? Ez nem hiszem. Szerintem ebben nagyon sok a a, a szubjektív, lehet, hogy ezek a nagyon nagy zongoristák, akik nagyon megszoktak egy zongora hangzást, az, az felismeri azt a zongorát, ami ő játszik, tehát esetleg a steinway mert hát a legtöbb nagy zongorista azon játszik, azt felismeri, de nem vagyok benne biztos, hogy, hogy azt már megmondja, hogy most ez egy kavai zongora, Na most már ugye, távol keleten is nagyon jó zongorákat, vagy egy Yamaha, vagy ilyen-olyan zongora, de lehet, hogy alábecsülő a, a képességüket. Én biztos, hogy nem tudnám megmondani. A magyar Amúgy zeneházának számú... milyen zongorája van? Ha ne, a saj... Nekünk Yamaha. Ő, Yamaha zongorája. Hát, jöv, japán ház vagyunk, ő, Yamaha széggel vagyunk. És meg van határozva a például, hogy ennek a zongorának amikor áll, akkor milyen páratartalom meg egyebek van? Hát meg kellene, megmondom őszintén, hogy erre azért nem tudunk annyira odafigyelni, raktárba tartjuk, egy jó helyiségbe tartjuk, ahol azért nagyjából megfelelő a, a, a klíma. Hát ugye mi, miután mi nem vagyunk egy, egy klasszikus koncertcentrum, ugye nekünk nincs hat zongoránk, mint a, mint a nagyoknak, mondjuk a pának is sok zongorája van, több sztemvéje van, hanem, hanem nekünk van egy nagy hangverseny zongoránk, Yamaha, egy kisebb Yamaha, de van pianinónk is, és hát nekem mondjam megbotránkoztatás nélkül, hogy, hogy most már nagyon jók ezek a csúcsmodellek az elektromos zongoráknál, tehát a Rolandnak is nagyon jó a zongorája vannak, ezeken persze cifraszintű zongorista nem játszik, tehát a, a nagy klasszikusok azok. Az azok nem ülnek le a, a, az elektromos zongorák mellé, legalábbis koncerten biztos, hogy nem, de nagyon sok mindenre jó is, hát mi azért, azért nem csak Bachot, meg Mozartot, meg, meg Lisztet adunk elő ott a zeneházában. Tehát én, én ezeket sem vetném el, mert most már a billentésben is, hangzásban is, na itt például el tudom képzelni, hogy ahhoz azért nagyon-nagyon vágfűnnek kell lenni, hogy, hogy valaki egy, egy, egy mai elektromos zongora csúcsmodell hangzásánál esetleg ne ne mondja azt, hogy hát ez egy jó hangverseny zongora. Tehát én nem vagyok zongorista, de lehet, hogy most itt nem mellettem egy vagy két zongorista, az lenne a legjobb, mert két zongorista soha nem ért egyet a, a zongorák terén. Mikor uh, ugye, voltam, fel, ismer... Felidézi a, az ismertető szöveg azt a történetet, ugye két kurátora van a kiállításnak, te Balázs Igen. János, Igen, hogy a 16 van. éves Balázs Jancsika az előkészítő zongorista növendékét bement a Zeneakadémia rektorához, aki akkor Igen. éppen te voltál, hogy szeretne cifra Igen. György emlékére koncerteket adni a kis teremben. És mint utólag, így történt. Igen, igen, de mint kiderült, ez ilyen emlékezett felfrissítés volt, mert ugye erre te egyébként kapásból nem is emlékeztél. De a kérdés az, hogy utólag aztán kiderült, hogy Balázs Jancsika annak idején, illetve ő, hogyan szeretett bele a cifraba, ami végig végi fel? Persze, persze kiderült, és, és azért azért nem teljesen úgy vagy nem emlékeztem, mindjárt visszatérek rá. Három éves korától Hát ugye a zongora mellett született bár zongorista az apja, és állandóan a zongora alatt játszogatott a kis Balázs Jancsika, és közben hallgatta a zongorázást. Tehát a zongora rezonálásán nőtt fel, meg felvételeken is hallott ott azt hiszem, hogy ez egy, egy roma Muzikus család, volt is valami közös szál, hogy a cifrával együtt játszott valamelyik Balázs fölmenő. Tehát azért a cifra egy kultikus, mint hogy általában a roma muzikusok körében a György, győgyöt, hát ő egy, egy, egy ikonát, tehát kultikus figura, és akkor a, a Jancy kisgyerekkorától példaképének tekintett. És té tényleg, én már csak az eredménye emlékeztem, hogy, hogy november 5-ére ő így tervezgetett koncerteket a, a kis teremben, ezen akadémián, és akkor valóban, hát akkor még egy rektornak volt annyi puvárja, hogy azt mondja, hogy akkor most a jancy oda odaadjuk egyet a kis termet. Ez van sokkal nehezebben menne. Mert, mert az anyagi, anyagi lét határozza meg a tudatot. Mondjuk így röviden. Ez egy drága kialítás? Ö, elég drága, igen. Elég drága, mert, mert nagyon sok benne az elektronika, a digitalizálása, ez, ez a média design része is. Nagy csapatok dolgozott. emögött rengeteg ember van. Ezt, ezt én is már én is megtanultam. Hogy az, hogy az ember kitalálja, hogy akkor mi legyen tartalmilag. A jogok, hát most csak, csak ezt mondom, ez nagyságrendileg, kb. 10 millióba került mindössze az, hogy, hogy a videók, az archív felvételeknek a jogait megszerezzük a különböző gyűjteményekből, hát külföldről is a bbc volt a legokosabb, 60-as évek elején. Annyira tehát, így van, hogy az, van. Az, az is itt szerepel a szövegben, hogy a rendelkezésre álló dokumentumok alapján minden esetben igyekeztünk tisztázni a felhasznált itt foto van. és videóanyag forrásait, pont. Bármilyen kiegészítést, korrekciót köszönettel fogadunk. Ilyet ritkán olvas az ember. Igen, igen, én, én ezt a németektől tanultam, amikor még a van nevű kiadónál dolgoztam, ugye rengeteg képes opera könyv, ugye valamikor és a le 25 éve csináltam egy ilyet, három ezer kép volt benne, és hát nem lehetett mindennek a forrását megszerezni, és akkor az a csapat, az a nagyon korrekt német csapat, ezt írta be, hogy hát ha véletlenül nem, nem írtuk oda, akkor megköszönjük majd a következő kiadásba beírjuk. Úgyhogy mi is ezt, ezt tettük, ugye van egy-két olyan kép, de, de videóanyag nincs olyan, mert, mert az, az, az, ott mindig azokat meg kellett és meg lehetett szerezni. Szenzációs anyagok vannak, tehát aki ott, ott képes elmé Élni, hát egy kicsit kényelmetlen, mert egy aulában van, és nem egy, egy külön kiállító térben. De, de hát az én számomra is revelációk voltak ezek a felvételek. Ki mindenki hozta össze azt, hogy mi az, ami ebben a térben elfér? Egyáltalán kilátta meg ezt a teret abban a formájában, ahogy egyébként jelenleg látható? Hát amikor elkezdtük, ugye ez egy, ez egy megrendelésre készült kiállítás, tehát ezt nem, nem a Magyar Zeneháza talált aki, hogy legyen szikra kiállítás, hanem a, a kulturális kormányzat felkért bennünket, hogy legyünk kvázi szakértői egy ilyen kiállításnak. És az is evidens volt, hogy akkor ez először legyen a Magyar Zeneházában, mert hogyha jól érzik kellem, akkor ez egy vándorkiállítás. Igen, igen, igen, eleve így volt tervezve, ez egy kicsit megváltozott, mert eredetileg nemzetközi térbe akarták kivinni, tehát Párizs, Bécs, New York. És abból mi is voltak. Abból most úgy néz ki, hogy az lesz, hogy Magyarországon visszük néhány helyre, és talán még határon túlra is, tehát egy kicsit átfordítjuk az edukációs részébe a dolgot, bár ebben már a zenházának nincs akkora szerepe. Tehát amikor itt többen szám első szemébe beszélek, akkor hát gyakorlatilag már így a, a, a kultúra. Ez meddig látható egyébként? Január végéig látható, január 26-án zárjuk a kiállítást, ennek örülök, mert esetleg csak két hónap lett volna most már három hónap, nem mindenki ugyanúgy örül, mint én, mert ez azért bizonyos logisztikai nehézségeket jelent a Zeneház a háza, csodálatos. Mármint a tekintetben, hogy hogyan lehet áthaladni azokat. Hogyan lehet áthaladni, hogyha ha, ha kiadjuk valami rendezvényre a, a házat, az aulát, akkor, akkor már itt. Akkor éte, ő nem hát, tudja ott elhelyezni? Igen, nem hát, tudja elhelyezni növényt. Nem, nem mondom, hogy melyik cég egyébként egy nagyon híres terméknek a, az előállítója, hogy akkor milyen növényekkel fogják tudni eltakarni ezt a kiállítást. Ez egy ilyen jó, ezek a, ez, ez az installáció ami van, január végéig e, ott marad, ezek nem mozognak a Magyar Zeneházán belül. Így van. Így van. De ha már ilyen, erről beszélünk, akkor hadd említsem meg, hogy, hogy képzeld el, hogy egy Bak képet arra is készültem, itt van, szezúton szeretettem, én. meghívjuk a Magyar Zene házába, Bak Imre a Nemzet művészet címmel kitüntetett kosudíjas fel festményének felavatására, időpont november 20-a szerda fél hét. Igen, és a szeretettel várunk téged is, mert hogyha most olyan valaki hallgatja ezt a beszélgetést, aki, aki ilyen jellegű dolgok iránt érdeklődik, akkor, akkor másokat is várunk rá. Eznek az a története, hogy egy gyűjtő tulajdonában van ez a, ez a hatalmas kép, amit Kurták György 70. születésnapjára festett Bakimde, aki ugye már nincs az élők sorában, és ez egy nagyon értékes kép, szerintem gyönyörű, egy non figuratív, rendkívül érdekes színekkel és, és formákkal megalkotott kép, és uh, megkérdezték tőlünk, hogy befogadnánk-e az zeneházába, és hát ez természetesen... Hol lesz? Vagy, uh, lent lesz a, a, a mínusz hogy uh -huh. a kiállító terek előtti uh, folyéban, mert ott minden fehér, tehát a, jól ki lehet, ki lehet állítani, de ez egy ilyen melvéden lesz, hát most nem tudom, hogy mindenki azért ennyire... Ez nincs, az, az első ilyen Öm, igen, most a donáció az, az természetesen a, a tulajdonosé marad a kép tehát olyan értelemben hogy, hogy mi kiállíthatjuk és, és valószínűleg ha jók vagyunk akkor, akkor még az unokáink is ott láthatják vagy a, a tulajdonos unokái hogyha, ha nem adják el a képet Ez Akkor is egy nemes gestus. Nagyon nemes, nagyon nemes, nem tudom, hogy ilyenkor illik el, de azért elmondom, egy Gábor László nevű üzletember, már idősödő úr, aki, aki ezt a gesztus megtette felénk, és az ACB galéria, Pados Gábor, aki nekem régi jó barátom, ugye ő hozta össze ezt, a, ezt az eseményt, és ezt a, hát nem mondom, hogy bíl, mert ugye nem, díl volt ez, hanem szépen odahozták a képet. Úgyhogy, úgyhogy meg vagyunk tisztelve, abszolút. Lesz egy ilyen kis, kis ö, emlékezés, ö, egy kiváló művészettől, a Fehér Dávid ö, fog beszélni a képről, aki a Bakimrel képeknek amúgy is szakértője. A zene is lesz, kurtár, műveket játszik két fiatal ö, ember, két zenakadémista és jó magam meg a házigazda állás szerepét fogunk betölteni. Gondolom, hogy már ház van, de 26-án a virtuózok világában ja, igen, a a következő... is lesz még szó. Igen, hát itt, itt most visszamegyünk, hogy főleg időben, hogy voltak-e virtuózok a középkorban, vagy a, a reneszánsz idején. És itt majd a, a zeneszerzői virtuózításról is szeretnék beszélni, Na, hangsúlyos lesz Bach, Johann Sebastian Bach. Hát ő ugye beszippantja az embert, mert, mert először úgy terveztem, hogy az előadásnak, hogy az egy lesz Bach, de most már több a felénél tartok. Mozart, tehát Móczart virtozítása jellegzetes, Beethovené szintén jellegzetes, de aztán egy kicsit, kicsit kitérek a, a távolabbi kultúrák felé, hogy ott például rága, az indiai rága, mindenki kedvenc műfajom és, és, és zeném, hogy, hogy annak a, a rögtönzés művészete és a, a virtuozitása az tulajdonképpen miből áll. Úgyhogy hát, hát igyekszem a, a, a hallgatóságot meg magamat elszórakoztatni. De ezt láthatom hogy oda, sikerül. <laughs> <ég>, Aval <laughs> zárva a sort, amivel kezdtem um... Nagyon meglepődtem. Na. Hát amit meséltem neked, tehát, hogy ott, ott milyen élet van. Jó, az élet. Hát az, az, az igen. Na jó, ebbe, ebbe azért most... most... Nem az Figyelj, de, én nem e, majdanán, danán, e, annak idején ifjú koromban e, téli népvélési gyakorlatokon e, az ötvös kulturális titkarságad ment az egyetem az elte kulturális titkársága révén ilyen e, szociológiai gyakorlatokon e, jártam az országot, voltam művelődési házakban, hát egészen siralmas képet alkottak ezek a műveledési házak, és ezeknek az emléke többé-kevésbé valahogy az emberbe beleívódik, ahogy az is belémívódott, hogy a bőszörmény úton, amikor takarítottam, akkor ott a brokátfüggőnyök hogyan szívták magukba a cigarettafüstöt, hát, hogy ilyen igen. egészen költői legyek. Így aztán igen. tegnap nem tudtam nem észrevenni azt, hogy ott milyen élet van, hozzátéve, hogy a, nem kritikaképpen mondtam, hogy ott még folyt a berendezés és a dolgok insztalálása, mert az szintén olyan lelkesedéssel és szakavatottsággal ment, hogy ha az egyébként végigkísérni az egészet, engem, engem azt az se lehetne meg most már, legyen. hanem hogy az egész egy olyan élő tér volt, Igen. ami ezt szerintem annak idején, aki kitalált, legfeljebb az álmaiban remélhetett. Igen, és mi is erről álmodtunk. Na most, most ebbe, ebbe azért, tehát megint az, az igazoljuk be, hogy igenis kell építeni zseniális új tereket. Ez az egyik. A másik pedig egy, egy isteni szerencse, hogy ez, ez ott van ez a hely, ahol van. Tehát az, hogy az a, az a ligetnek az egyik legjobb helyén, a múzeumok közelében, a természetben, ez, ez, ezt nem gondoltam, hogy, hogy, hogy ennyire nagy előnyt fog jelenteni. Uh, úgyhogy, úgyhogy én, én is ezt szóval mindig így rácsodálkozom. Ja, és például a -e, hogy épület séták, ugye a kezdet kezdetétől rendezzük ezeket az épület-sétákat, be lehet jelentkezni, pénzért, kis csoport, és akkor egy szakavatot végviszi az épületbe. De ez most már majdnem három évesek vagyunk, és az ember ma színé, hogy, hogy már, már mindenki volt a házában, meg amúgy is ingyen körbe lehet menni, meg lehet nézni. Naponta, nem tudom, én öt csoport, ötször 20 30 ember jön, és, és, és viszik végig a, a házba. Tehát, hogy nem szűnik az érdeklődés. Maradjon így. Köszönöm a rendelkezésre. Állat. Köszönöm szépen, köszönöm. Szervusz János, szia. András, nem látták, viszont hallották a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatóját és támogatott tartalmat láttak, hogy velhatok kellemes hétvégét, hogyha ezt nem csütörtökön vagy kedden látják, akkor hát akkor is kellemes hétvégét.